Коліна тремтіли, Гаджес сів навпроти, поклав свій пістолет на стіл біля правої руки і запалив цигарку. «Що це було?» – запитав Сандерсон. «Ви що, думали я озброєний?» Гаджес повільно похитав головою. «Я відразу побачив, що ти беззбройний, але якби ти видав бодай найменший звук...» «Я відрізав би твої яйця і надіслав би твоїм роботодавцям». «Хм, зрозуміло», – сказав Сандерсон. «Але у мене немає зброї, немає магнітофона, немає роботодавця. Я працюю на себе, іноді це роблять інші. Я серйозно. Мені потрібно зробити одну роботу і... «І я готовий добре заплатити. Я також дуже обережний, і має бути в таких випадках». «Для мене недостатньо», – відповів Хаджес. «Парк Густ нині переповнений людьми, що довіряють професіоналам радше нахабним, аніж розумним». «Ви мені не потрібні», – сказав Сандерсон. У Гаджеса знову звелася брова. Мені не потрібна людина, яка живе у Британії або має тут коріння. Я сам живу тут, і мені цього достатньо. Але мені... Мені потрібен іноземець для закордонної роботи. Мені потрібна тільки ім'я. Я готовий за нього добре заплатити. Повільно... Аби не спровокувати, він вийняв із внутрішньої кишені піджака стос з 50 нових 20-фунтових банкнот та поклав на сіл. Гаджес глянув на них без жодного інтересу. Сандерсон розділив стосик на два і присунув один до Гаджеса. А тоді акуратно порвав решту навпіл. Двадцять п'ять половинок він поклав назад у свою кишеню. «Перші п'ять сотень за спробу», – сказав він. «Друга половина – за успіх, під яким я маю на увазі ім'я того, хто зі мною зустрінеться і зробить роботу. Не хвилюйтеся, це не складно. Потрібен хтось невідомий і може бути повним нікчемою». Гаджес глянув на 500 фунтів навпроти нього. Втім, він не поворухнувся, аби взяти гроші. «Можливо, я знаю одну людину», – сказав він. «Він працював зі мною декілька років тому. Але я не знаю, чи він ще працює. Його треба пошукати». «Ви могли б зателефонувати йому», – сказав Сандерсон. Гаджес похитав головою. «Мені не подобаються міжнародні телефонні лінії», – сказав він. «Надто багато із них прослуховується, особливо в ці дні у Європі. Я повинен поїхати і побачити його. А це буде коштувати іще дві сотні». «Згоден», – сказав Сандерсон. «Натомість я отримаю ім'я». «Як я дізнаюся, що ти мене не надуриш?» – запитав Гаджес. «Ніяк», – відповів Сандерсон. «Але якщо я обдурю тебе, ти мене дістанеш. Мені це дійсно не потрібно, тим більше за сім сотень». «А як ти дізнаєшся, що я тебе не обдурю?» «Знову ніяк», – відповів Сандерсон. Але зрештою я знайду потрібну людину. Я достатньо багатий, аби заплатити за два контракти. Об'єкт одного із них навпаки. Я, знаєш, не люблю, коли мене обманюють. Принципово. Це зрозуміло. Впродовж довгих десяти секунд двоє чоловіків дивилися один на одного». Сандерсон вже подумав, що зайшов надто далеко, коли Гаджес знову усміхнувся. Цього разу він зробив це широко, зі щирим схваленням. Він згріб 500 фунтів цілими банкнотами, а також пачку половинок. «Я дам вам ім'я», – сказав він, – «і призначу зустріч. Коли ви отримаєте ім'я, і домовитися про угоду, ви надішлите мені інші половинки банкнот плюс дві сотні за витрати. Надійшлите все у поштовий офіс Earl Court на ім'я Гаргрівс. До запитання. Це має бути звичайний лист у добре запечатаному конверті. Без реєстрації. «Якщо впродовж тижня після зустрічі мій хлопець виявить щось неладне, він змиється, ясно?» Сандерсон кивнув. «Коли я отримую те ім'я?» – запитав він обережно. «За тиждень», – сказав Гаджес. «Як мені з тобою зв'язатися?» «Ніяк», – відповів Сандерсон. Я сам зв'яжуся з тобою. Гаджес не заперечував. Зателефонуй в бар, у якому я був сьогодні. О десятій, сказав він. Сандерсон зателефонував у призначену годину за тиждень. Відповів бармен, потім слухавку взяв Гаджес. У кафе Рюміолін в Парижі. «Ви зустрінетесь з потрібною людиною», – сказав він. «Будьте там о півдні в понеділок. Людина сама впізнає вас. Читайте свіжий фігаро, сидячи обличчям до залу. Він знає вас як Джонсона. Він підійде до вас. Якщо вас не буде в понеділок, він прийде туди у вівторок і в середу, а потім зникне». «Візьміть з собою готівку!» «Скільки?» – запитав Сандерсон. «Близько п'яти тисяч фунтів, про всяк випадок». «А як я дізнаюся, що це не звичайний грабіж?» «Ніяк», – відповів голос на іншому боці дроту. «Але він теж не знає, чи буде у вас охорона десь у барі». Почулося клацання і в слухавці залунали гудки. Наступного понеділка, о п'ятій хвилині на другу, в кафе «Нарвій Мюльон», він все ще читав останню сторінку фігаро, сидячи спиною до стіни, коли на стілець навпроти нього хтось сів. Це був один із тих чоловіків, що перебували в барі останні півгодини. Міс'є Джонсон? Він опустив газету, склав її і відклав в бік. Чоловік був високим, худим, темноволосим і чорнооким корсиканцем з запалими щоками. Вони розмовляли впродовж 30 хвилин. Корсиканець представився як Калві. Насправді так називалося місто, в якому він народився. Після двадцяти хвилин розмови Сандерсон передав дві світлини. На одній із них було обличчя чоловіка, а на звороті було надруковано напис «Майор Арчі Сомерс віла Сан Краспен Плайя Кальдера». На другій – маленька пофарбована в білий колір вілла з яскраво-жовтими віконницями. Корсиканець повільно кивнув. «Це повинно статися між третьою та четвертою годинами дня», – сказав Сандерсон. Корсиканець знову кивнув і додав. «Без проблем». Вони порозмовляли ще хвилин десять про платню. Сандерсон передав п'ять пачок банкнот по 500 фунтів кожна. Робота за кордоном вартувала дорожче, – Корсиканець пояснив, – що іспанська поліція може бути дуже недоброзичлива до певних туристів. Нарешті Сандерсон підвівся, аби йти. «Скільки часу це займе?» – запитав він. Корсиканець глянув на нього і знизав плечима. «Тиждень? Два? Можливо, навіть три?» «Я хочу...» Знати час, коли це станеться, ви розумієте? Тоді ви повинні дати мені можливість з вами зв'язатися, сказав стрілець. У відповідь англієць написав на клаптику паперу номер. Через тиждень і впродовж трьох тижнів після цього ви можете телефонувати мені між сьомою, тридцять і годиною ранку за цим телефоном у Лондоні. Не намагайтеся простежити його, і ви не провалите свою роботу. Корсиканець тихо посміхнувся. Я не провалю, тому що хочу отримати другу половину грошей. І останнє, сказав клієнт. Я не хочу, аби лишилося бодай якісь сліди. Нічого не повинно бути пов'язане зі мною. Це має виглядати як невдала крадіжка, яка зірвалася і завершилася вбивством Корсиканець продовжував посміхатися «Ви важите своєю репутацією, мсье Джонсон, а я важу своїм життям Я не маю бажання провести 30 років у Толедо-Пенал Не буде там ані слідів, ані доказів коли англієць пішов, Кальві вийшов із кав'ярні, перевірив, чи немає за ним стеження, і провів цілих дві години на терасі іншої кав'ярні в центрі міста, розмірковуючи під променями липневого сонця. Він думав про проблему у своїй роботі. Цей же контракт сам по собі не мав жодних проблем. Звичайне вбивство непримітного простака. Проблемою було, як саме безпечно провести зброю в Іспанію. Він міг би взяти її з собою у потяг з Парижа до Барселони і навіть ризикнути перевести через митний контроль, але якщо його спіймають, то це зроблять іспанські поліцейські, а не французькі а у них доволі старомодне ставлення до професійних стрільців. Літаком виключено. Завдяки міжнародному тероризму кожен рейс із Орлі перевіряється на наявність вогнепальної зброї. Поруч із тим, зі старих часів він мав зв'язки в Іспанії з людьми, що вважали за краще мешкати вздовж узбережжя між Аліканте та Валенсією аніж ризикувати й повертатися до Франції. Він цілком розраховував, що зможе позичити зброю у когось із них. Втім, вирішив уникати їх всіх, оскільки, сидячи без діла у вигнанні, вони були аж надто ласі до пліток. Нарешті корсиканець став, заплатив за рахунок і рушив за покупками. Він провів близько півгодини біля рекламної вивіски іспанського туристичного офісу і ще хвилин десять в офісі «Іберія Авіалайнс». Закінчив він свої покупки у книжковій крамниці книготорговців на Рю Деріволі, потім повернув у свою квартиру в передмісті. Увечері. Він зателефонував в готель «Метрополь», найкращий у Валенції, і замовив два одномісні номери на одну ніч за два тижні на ім'я «Калві» і на те ім'я, на яке у нього був паспорт. Телефоном він назвався як «Калві» і погодився підтвердити замовлення письмово. Також він замовив квиток на літак із Парижа до Валенції на той самий вечір, на який винайняв кімнату в готелі і зворотній квиток до Парижа на наступний вечір. Поки він зв'язувався телефоном із Валенцією, встиг написати лист підтвердженням готель. Він був дуже лаконічним, підтверджував два замовлення і додавав, що містер Калві перебуватиме в дорозі до приїзду в Валенцію. Мовляв, він замовив з Парижа книгу про історію Іспанії, яка надійде для нього в готель «Метрополь», і він дуже просить готель притримати ту посилку до його приїзду. Калві прикинув, що коли книгу і перехоплять, та відкриють, до того, як він з'явиться там під своїм справжнім ім'ям, то вираз на обличчі службовця покаже, що щось не гаразд, і він буде мати час втекти. Навіть якщо його і спіймають, він заявить, що не винен, що просто робив послугу другові і не підозрював жодного прихованого мотиву у тому, що містер Калві сам не забрав своє замовлення. Закінчивши із листом від імені Калві, Підписаним лівою рукою, запечатаним із Маркою, він пішов працювати над книгою, яку придбав напередодні. Це дійсно була історія Іспанії. Дорога, важка і з безліччю світлин, що додавали їй ваги. Він відкрив книгу, перев'язав краї еластичною стрічкою, а тоді скріпив всі сторінки, слярськими скобами. Далі було задіяно тонкий гострий скальпель, придбаний того ж дня. Калві вирізав квадратне заглиблення майже годину, відмірявши півтори дюйми від кожного края сторінки. Вирізаючи, він зробив заглиблення сім на шість дюймів і три дюйми глибиною. Всередині цього заглиблення він змастив все тонким шаром клею, і доки чекав, поки той висохне, випалив дві цигарки. Після того, як клей засохне, ці чотириста сторінок ніколи вже не можна буде розкрити. Поролонову подушку, обрізану з боків, він поклав у заглиблення, аби замінити півтори фунти ваги паперу, який було вирізано, і який він тут таки негайно зважив на кухонних вагах. Потім він розібрав легкий 9-мм автоматичний браунінг, що з'явився у нього під час подорожі до Бельгії за два місяці до цього. Перед цим він скористався і викинув у канал Альберт свій попередній пістолет. То був кольт 38-го калібру. Містер Калві був дуже обережною людиною і ніколи не використовував одну і ту ж саму зброю двічі. Бархівка дула Браунінга становила півдюйма. дюйма. Кінець дула було обладнано глушником. Насправді він чудово знав, що на автоматиці глушник ніколи не працює тихо, всупереч з звукооператорів у телевізійних трилерах. В автоматиці, на відміну від револьверів, казенна частина не закрита. Отож, коли куля вилітає зі ствола автоматичного пістолета, використаний патрон виштовхується і замінюється новим. Саме тому ця зброя й називається автоматичною. Але в ту мить, коли казенна частина відкривається, аби викинути використану гільзу, половина шуму пострілу лунає із відкритої казенної частини, роблячи глушник на кінці дула ефективним тільки на 50%. Калві віддавав перевагу револьверу із закритою казенною частиною, але йому потрібна була легка і пласка зброя, яка могла б поміститися в порожнену книги. Глушник, який він поклав окремо від браунінга, був найбільшим компонентом – 6,5 дюймів завдовжки. Як професіонал у своїй справі, він чудово знав, що глушники з пропок шампанського, які показують в кіно, Використовують так само часто, як і ручний вогнегасник під час виверження везувію. Навіть розташувавши усі п'ять деталей поруч поверх поролонової подушки, не вистачало місця. Тому довелося вставити магазин у руків'я пістолета, аби все змогло вміститися. Далі тонким фломастером він обвів усі чотири компоненти – і почав вирізати їх у поролоні новим скальпелем. До півночі всі деталі зброї мирно лягли у свої поролонові ложі. Довгий глушник розмістився вертикально, паралельно до книжкового корінця. Ствол, приклад і казенна частина розмістилися у три горизонтальні ряди зверху до низу сторінки. Він прикрив збірку тонким аркушем поролону і замазав всередині та з боків товстим шаром клею. Після цього закрив книгу. Година під пресом між перекинутим столом і підлогою, і книга перетворилася на суцільний блок, який потрібно було зрізати ножем, аби відкрити. Він знову зважив книгу. Вона була всього на пів унції важчою за оригінал. Нарешті він помістив історію Іспанії у відкриту з одного кінця упаковку зі щільного поліетилену, таку саму, яку використовують видавництва книг високої якості, аби захистити суперобкладинку від бруду й подряпин. Акуратно помістивши книгу в пакування. Він скріпив відкриті кінці упаковки за допомогою леза свого тонкого ножа, розігрівши його над газовою плитою. Якщо його згорток відкриють, він сподівався і очікував, що перевіряльник зможе переконатися, дивлячись на прозорий поліетилен, що вмістом дійсно є нешкідлива книга. Він розташував згорток всередині великої оббитої коробки – в якій пересилають книги, що закриваються тільки металевою скобою, яку можна легко відкрити. Він приклеїв етикетку з ім'ям відомого книжкового магазину і за допомогою саморобного друкувального пристрою надрукував ім'я та адресу товароодержувача Монсеньор Кальві, готель Метрополь. За допомогою цього ж таки друкувального пристрою він поставив печатку на упаковці зі словами «Ліброс імпресос ліврес». Наступного ранку він надіслав авіалист і посилку звичайною поштою, що означало доставку впродовж десяти днів. Іберія, що прямувала рейсом до Кампо-де-Манісес, приземлилася щойно сіло сонця. Все ще було нестерпно спекотно, і тому 30 пасажирів, більшість з яких власники ВІЛ, що прибули із Парижа на шеститижневу відпустку, скаржилися на тяганину з багажем до митного посту. Як ручний багаж, Калві ніс невеличку валізку. Її відкрили і акуратно оглянули. Потім Калві вийшов з будівлі аеропорту на свіже повітря. Спершу пройшов до автостоянки і полегшено зітхнув, побачивши, наскільки дерева затулили будівлю аеропорту. Машини рядами стояли під деревами і чекали своїх власників. Він вирішив повернутися наступного ранку і взяти транспорт звідси. Потім зупинив таксі і поїхав в місто. Клерк у готелі був більш ніж шанобливим. Щойно Калві назвався і показав паспорт, Клерк оформив замовлення відповідно листа підтвердження, написаного містером Калві. Він зник у дальній кімнаті офісу, аби принести посилку, в якій була запакована книга. Корсиканець пояснив, що, на жаль, його друг містер Калві не зміг приєднатися до нього. Але зрозуміло, наступного ранку перед від'їздом він сплатить рахунок за обидві кімнати. Він показав лист від відсутнього містера Калві, який вповноважував його дати розписку в отриманні книги цієї колекції. Клерк глянув на лист, подякував корсиканцю за оплату рахунків за обидві кімнати і передав посилку. У своєму номері Калві перевірив пакування посилки. Її відкривали. Металеві скоби, що були скріплені разом, розгинали, а потім скріпили знову. Крапля клея, яку він залишив на металевих ручках, зникла. Але поліетиленову обгортку не розгортали, оскільки вона була запаяна його руками. Він розгорнув її. Відкрив книгу за допомогою леза свого тонкого ножа і вийняв деталі пістолета. Зібрав. Прикрутив глушник і вставив патрони в магазин. Вони були всі тут, його особливі кулі наполовину із вибуховою речовиною, аби зрізати шум тихого клацання». Навіть половина звичайної сили перевершували необхідно. Дев'ятимілометрова куля проходить крізь голову людини із відстані десяти футів, а Келві ніколи не робив таку роботу далі, аніж десять футів. Він замкнув пістолет на дні шафи, поклав ключ у кишеню і запалив цигарку на балконі, роздивляючись внизу бичачий ринг, і, думаючи про наступний день. О 9-й він спустився в своєму темно-сірому костюмі від одного з ексклюзивних паризьких кравців, що ідеально пасував до статичної атмосфери старого і дорогого готелю, і пообідав у тераса Дель Ріальто. Спати ліг о півночі. Від клерка з готелю він дізнався, що є літак на Мадрид о восьмій ранку. Він збирався прокинутися о шостій. Наступного ранку він виписався о сьомій і взяв таксі до аеропорту. Стоячи біля воріт, він оглядав дюжину машин, що прибули, відзначаючи марку, номер машини і зовнішність водіїв. Сімома автівками без пасажирів керували водії вдягнені у ділові костюми. Зі свого спостережного пункту, тераси будівлі аеропорту, він бачив, як пасажири потоком кинулися до літака на Мадрид. І серед них були четверо водіїв автівок. Він кинув погляд на нотатку, яку зробив на зворотньому боці конверта, що тримав у руці. Порівнявши свої записи із тими пасажирами, що залишили автівки, він виявив, що в нього є вибір між «Сімкою», «Мерседесом», «Ягуаром» та маленьким іспанським «Сетом» – місцевою версією Fiat 600». Після зльоту літака він зайшов у туалет, і змінив свій костюм на кремові джинси і блідо-блакитну вітро куртку на блискавці. Пістолет він замотав у рушник і поклав в м'яку дорожню сумку, яку виняв зі своєї валізи. Валізу він зареєстрував у багажному відділенні, підтвердив замовлення на вечірній рейс до Парижа і повернувся назад до автопарку. Він обрав сет, тому що це найпоширеніша автівка в Іспанії, до того ж має двері, що легко піддаються злодіям. Він підійшов до автівки, витяг залізяку з свого рукава, зачепив нею дверну ручку і різко смикнув вниз. Замок тріснув і відкрився. Далі він зсередини відкрив капот, скріпив з'єднувальний дріт від позитивної клеми акумулятора зі стартером мотора. Щойно автівка завелася, і він повів її з автопарку на дорогу до Валенції, на нову прибережну швидкісну трасу 332. Пункт призначення був на 55-й милі дорогою від Валенсії до Ондара через апельсинові центри Гандія та Олива, він легко здолав цей шлях, витративши на подорож всього дві години. Коли він прибув, весь острів був залитий ранковим сонцем. Довга стрічка золотого піску пляжу була всіяна коричневими тілами. Навіть спека була зловісною, без подиху вітру, а вздовж морського горизонту лежала тьмяна неясна імла. Він в'їхав в Андару. В центрі міста без жодних проблем дізнався дорогу до Плая Калдера, шлях до якого лежав за дві милі від міста. В район житлових віл, більшість яких належала емігрантам, він в'їхав ще до півдня і почав пошук вілли Сан-Кріспін, знайомої йому тільки з фотографій. Запитувати дорогу на пляж – це одне, а от запитувати про віллу – це цілком могло відкластися у когось в пам'яті. Тож довелося шукати самотужки. Ближче до першої години він помітив нарешті жовті віконниці й теракотові стіни, пофарбовані білою фарбою. Тоді звірив ім'я, зазначене на табличці біля воріт, і припаркував автівку якнайдалі, за 200 ярдів. Тоді, показово-ліниво прогулюючись, перекинувши сумку через плече, немов турист, що прямує на пляж, він пройшовся і помітив чорний хід. Це було доволі легко. Від ділянки, на якій стояла вілла, було прокладено стежку на плантацію апельсинових дерев позад низки будинків. Через зарості він зміг побачити тільки низьку огорожу, що розділяла червону землю цитрусових насаджень від саду і недоглянутого внутрішнього дворика. А ще він побачив того самого чоловіка, що виштався садом із лікою. Французьке вікно, що вело із саду в головну кімнату на першому поверсі, було широко прочинене, аби впускати свіже повітря. Він поглянув на годинник. Саме час ланчу. Сів в автівку і поїхав назад в Андара. До третьої години він просидів у барі «Валенція» на Кале. Замовив велику тарілку величезних креветок і два келихи місцевого світлого вина. Потім розрахувався і пішов. Коли він повертався, до плаї із моря насувалися дощові хмари і чувся гуркіт грому. Це було доволі незвично для Коста-Бланка всередині липня. Автівку він припаркував якнайближче до доріжки, що вела в апельсиновий гай. Тоді сховав браунінг із глушником за пояс, повністю до самісінької шиї застебнув блискавку вітро непроникної куртки і рушив до дерев. Все було спокійно, коли він перетнув гай і переступив через низеньку стіну в сад вілли. Всі місцеві жителі у таку спеку відпочивали. Дощ почав накрапати на листя апельсинових дерев. Декілька великих крапель потрапили йому на плече, коли він рушив двором. Коли ж підійшов до французького вікна, нарешті почалася злива. Він зрадів. Завдяки зливі ніхто не почує... Пострілив. «Проблем не було?» – запитав Сандерсон. Корсиканець спокійно посміхнувся і заперечливо похитав головою. «Ні, все було просто. Ваш майор дійсно мертвий. Дві кулі в серце і одна в голову». «Вас не бачив ніхто?» – запитав англієць. «Свідків немає?» «Ні». Корсиканець підвівся, запихаючи сто з банкнот в нагрудну кишеню. Хоча, боюсь, я був трохи необережний наприкінці. Ішов сильний дощ, і хтось увійшов та побачив мене над тілом. Англієць з жахом витріщився на нього. Хто це був? Жінка. Висока? Темноволоса? Так? Так. Та Ласий шматочок. Корсиканець, побачивши переляканий вираз на обличчі клієнта, ляснув чоловіка по плечу і заспокоїв. Не турбуйтеся, сеньоре. Все чисто. Її я вбив теж. Фредерік Форсайт. Без доказів. Читав.